Jan vetëm për Allahun subhanahu wa taala, Zotin tonë falenderojmë për i të falë dhe u xhimë kërkojm sallavatet selamet, përshëndetjet më të begata bi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wasalam. Shokëve të tisnik, familjes së tis të, ti të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderoj vëllezër, ne gradualisht po e lëm pas këtë muaj të shenjt, na ka ngel ditët e finales, ditët ku shënohen përfundimet. Edhe në të çdo ditë dhe natë do të mund të shpresohet me çelëna e kadrit. E më ë paraforta është nota e 27. Elusim Allahun, qe Allahu na haruën shëndetin, takatin, që ti ë përfundojmë këto natë me adhurim edhe lutje ndaj Allahut subhanehu ve teala. Do të vazhdojmë me ciklin të cilë si ne kemi filluar në këtë muaj të Ramazanit duke folur për karakterin dhe moralin e Muhamedit alayhi salatu sallam, më konkretisht në sjelljet e tij të përditshme. Me kategorite caktuara dhe të ndryshme të njerëzve Kemi përmenjë një vark të kategorive Sot do klasë për një kategori të rëndësishme të muslimanve Të shëshri së muslimanve E si si dhe Muhammed A.S. me këtë pal Cila është kjo kategori dhe kjo klasë është kategoria e atërë që hinin në islam të ri Jo të ri nga mosha, po të ri në islam Pro sa po ishin hy në islam dhe nuk dinin nga Islami apo edhe do njëherë zvarriteshin dhe nguronin dhe kuszonin kushte si si si sillej me ta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo kategori shpeshar domodin ne mund mostazon vetëm prej kësaj kategorie, po na shpesh jemi prej kësaj kategorie. Nga se ne lindim nga baba dhe nana muslimanë dhe kjo është mirësia e Zotit xhelel xhelaluhu, por kjo nuk na bën neve të vjetër në Islam. Sepse me pas stazh në Islam, i bije me pas ilm në Islam, me pas vepra në Islam. E shpashar ne e gjejmë njëri ndoshta edhe të shtyr në mosh, po Allah është i rin në Islam. Qi shoj i rin në Islam, sa i vëç emrin e dit që e ka musliman, por nuk din nga feja Allahu xhelalu ala asnjësen. Apo andaj ne sado të flasim me lein Allahu te bareke o teala se si silloi Muhamedi alayhi salatu sallam me njerzit te cilat sapo kishin hyr në fe. Ës normal se njëri kur hyn në fe Shumë dispozita nuk i di Shumë uh, juridike nuk i di Shumë ligje nuk i di E qëfar ndodh? A të ndodh që ajë më rëshit Me gabu E atëhere këtyre njerëzve u tolerohet Që ka nuk u tolerohet Njerëzve që të cizat kanë staj në islam Që që të ashoj me lejnë allaut Të barek e vëtjara Filëm ishte ndërrua vezër Muhammedi sallallahu aleykhe sellem Ishte te për izelshem në uh, Futjen e njerëzve në islamë I përvlohe i shpirë të mihi njërëz në islam Dhe këtë përvlim Ja ka registruar Allahu Gjelluar në Kur'an Në disa prej ajetet Thotë Allahu Gjelluar në surën Eshuara Ajetit 3 Leallaka bakhion nefseke Alla jakunu mu'minin Thotë Allahu Gjelluar Të jo Muhammed Keme e shkatru vetën Nga dëshira mu bo ata musliman Dhe kjo argumenton për zelin e madhë Të Muhammedit salallahu alaihi wasallam që njerëzit bëhen musliman. Por çfarë shije? Sepse ai e dinte çka është Islami. Allah e kishte ngarkuar me Islam. Andaj i tha Allahu që lela ti do si të shkatërrohesh, çështu si ç'vajdosh, ti më shkatru. Sigur që një njerëz është shumë i flakt me, i punë, bashk me, njërës, i me banë, i e bani pun bashkë me njerëz, atëherë i shafse njerëzit nuk doin më e bë, atëherë fillon e mundohet. Gjithashtu that Allahu që lela surën El-Kahf, ajeti 6, fela'allaka ba'hi'un nafsaka ala atharihim. Illa minu bihë dhe l'hadithi S.F. Të dhe lau të bare kjo e tjela Tio Muhammed Të indjeka ta Të ju shku pas atyne Që të bëhen besimtar ha, Kime e shkatru vetën Nga mërzia S.F. është mërzia cila t'lov Mërzia cila Ti prejkë nërba Apo Nga se e përdojnë në rapët edhe S.F. në përhidrimin për E i tha Allahu uh, Gjelluala Mëse merë me kash Sepse kjo punë është e Zotit Ti thyrë Ti tregoju sa ma mirë që i munësh Mirë po A e pranojnë a se pranojnë është ndorën e Zotit Gjellit Gjellalu Mirë po kjo është ka argumenton Thot imam Ibn Gjerire Tabari Kjo argumenton Se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Ishte i zelshëm Dhe i flakt Dhe përvlohoj Dhe mërzitej Kur dikusht nuk e pranon dhe Islamit Sikur që u mërzit për agjene Abu Talib, se nuk e vranon te fen Allahut te bareke u teala. A do që ka sin priasse se ne ka vrmen jetaret ne kat ne kat kontekst. Gjithashtu Allahu xhele xhelalu ka vrmen nje ajet ku ka përshkruajt ndjesin e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem por njerzit ne tersi. Ne surren Toba, surja 9, ajeti 128, thot Allahu te bareke u teala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Juve o ju njerz ju ka ardhë një i dërguar nga vetë lojuaj njëri është të dajë nga njërë sësët ju e njëfni Azizun aleyhim a anittum shumë po munohet dhe shumë po ranohet nga ajo qka ju vë ju ranon e shka ka ranu është ranu, ka ardhë në komend është ranu kur s'ka njërëzit në islam i ka ardhë shumë ran a mu para me duhezër këtët njësi shumë pak për njërëzve i jetojnë sot por që imull atë munon që dikush të dikusht më halëtanë së falë namazë. A të namaz. munon? Së të munon? E kjo argumenton se nuk e kemi shpirtën e Muhammedit, a të munon ti e kur dikusht të a gjëron? A i dhëtë me a gjëruë? Dhëtë me në munu kjo. Tha Allahu Gjellu Ala, Azizun Alehi ma anittum. Qëka ju munon juve? Më gjithë se njëri se munon kjo pun këtë dunja, pa e munon në khirat e Muhammed A.S. mërzitej. Tha Allahu Gjellu Ala, Harisun Aleikum. U adonë kajrin juve U adonë të mirën juve Raja u donë njërzve kajrin Sallallahu aleyhi Vesellem Bil mu'minin e raufur rahim E musflasi me besimtarët Thotë Allahu gjillu ala Me besimtarët është shumë i but Edhe i mëshirë shumë Ky ka qenë Muhammedi Sallallahu aleyhi Vesellem E Muhammedi aleyhi salatë dhe selam Kore ka përshkujt rolin e vet Me muslimantë Dhe njerëzit në tërsi Se si ka dëshir me him fej në Zotit Gjellegjelalu E ka përshkujt vedveten me një shembul Që ta kuftojnë amalet Në se do të dikush, sa e ka dasht Që njerëzit hi në fej Do gjënë në këtë shemut që e ka njeri ma muslimi Në sahihun e tina Ka thonë pengamberi sallallahu Shembulin im Me shembulin e njerëzve Qikon njerëzve Oshë si kur shembulin e njerit E ka kalë dozjarën E ka kalë dozjarën që ndonjëherë të zjarmi kët, këtë këtë konteksti jo ja, gjej nemi zotit. Mirpo po e them son ton me shembullim, nga se në shembullim nuk është për çëllim, meqenkreta pjesët e ligjëratës të të të sakta. Un ka mundim umor. Kjo, kjo dunya pse ka kallzarmën për mundzej. Allahu nuk e ka kallzarmën për mundzej, por sa për ta e kuptua. Thot sikur shembullin e njerit e ka kallzarmën i zjarmi. Apo edhe kur kanis mendriçuk i zjarmi Thotë për nga mërja lejtë salatë të seram Vin fluturat Edhe karkalecat Edhe lojtë të fluturakeve Silën ka zjari më futnë ta Këtë i bakur kodzja Vin miza flutura Ato e shojnë dritë thot E se shojnë zjarën Thotë për nga mërja lejtë salatë të seram Dojnë me hinë ta E kënjeri E që në këtë rasë është Muhamedi sallatë sellem Ha? Munot me largu Apo? Munot me largu E miza i silët ka anë tjetër Ka ndonë djetarë, siglët pin epsh en Epsh, en epsh, epsh, vështë futën zjamë Ti thë largok në jena Largojo për e pikësaj dere A shkën dhejërën tjetër Thotë pengambele a.s. O je glib në hu E muin këtë njeri, e hin zarnë Suni në njerit, mizat Aki bakur pikën mizat Jo, dhëtë mizat, një miz A ju ka ndodhë Një mizë mi usilën për mure Se suni e zeh, këtu ka kriva Allah më khlëkate Fot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, neksat e njerve me mua ç'shto janë. Unë ju largoj, ju vinit të zjarmi. Fot pejgamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam, unë i kapi ato. A më mhiqin? Bi hujazihin, bi, bi hujazikum. Ka dhanu ju kapi për rripi. Apo arabët e kanë vërdor kur ta kapish di kan për rripi, s'nthiq. Sa e ke kap mes. Për shembull, nëse e kap çu tu, e hek mishin dhe largohet, apo. Nëse e kap për kame, largohet. Nëse e kap mes, për rripi ska kuhiq. Sot vejam, unë ju kapi juve për rripi mos hinin zjarri. Me gjithë ata njerë, hinin zjarr. Allahuna rupi zjarri dhe jeni me rahull Allahu alamin. Andaj, kë ka shembulli çka ka sjell vet pejgamberi s.a.s.l për vetën e vet sa shumë ka dëshiruar që njerzit të hinin në islam. E që ne duhet ta kemi shembull Muhamedit s.a.s.l në dashninë tonë që njerzit hinin në islam. Në dashninë tonë që njerzit falin namaz, në dashninë tonë që njerzit agjërojnë, në dashninë tonë që njerzit japin zakat në dashnin tonë që njerëzit do mos ti vojnë haram Allahu xhelal, jo të gëzohemi, jo të të zbavitemi. Jo ku tashomi doni gabim doni ë vëllavit musliman me thonë, çka ky e kum ditunë? E kshumë radh. Çka e dit ti? Dashur Allahu ta ndron vjenin. Dashur ata nesër e permisione ti të vendosë vjenin në Athinë, lut Allahun me të rujë zemrën mos u mirë me gabimet e njerëzve. Kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. ë prem dhe mëshurisë çka e ka pasë për muslimanat dhe njerëzit në tërësi tregon të Abdullah ibn Amr ibn el As radhiyallahu an se nidit për ditëve pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam e kalëzu fjalën Allahu xhi lwala në surën Ibrahim në, në duan e Ibrahimit Rabbi innahunna adlallna katiran min an-nas faman tabi'ani fa'innahu minni e kalëzuni ditë për ditëve pejgamberisë ketayet ketayet çka thot është lut i Ibrahimit alayhis salam dhe ka thon oh zoti jam këto putat i dog, paganizmi. Ati mor njerzit më të madhë, janë tu bën njerëz pagan më të madhë. Shumë do devijojn paganizëm në shirk. Ka thon, o oh Allah, ruaj u mua dhe ata që mas, më kanë ardhas. Dhe fëmijët e mi mos bën pagan. Ka bëu dua. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Gjithashtu Isai a.s. ka bëhdoa surën elmaj, dajetin 18-10, do të Isai a.s. si ka transmitu Allah uja në Kur'an, inë të athibuhum, fe inë hum e ibaduk, ka thonë Isai a.s. o Allah, nësi i ndënon këta njërës, këto janë ropët e tu, unë s'kam shka bëjtë. Ka thonë, e nëse jo a falë, atërë të ja u falë, se je i fortë, se ja u falë pitutës, edhe je i urtë. Atërë për nga mberës e sëllëm, i ka qu durët për me realizu të një së çdo pejgamber ka bodo. Edhe ka thon, Allahumme ummati ummati. O Allah, umetin tim, umetin tim. Kan ar ka, në komente se ka thon Ruma, mos ma devijo. Mbushet, shtojë. Apo dhe ka filluar me çaj. Atherë, thot pejgamberi sa sallallahu alaihi dhe duke transmetuar Abdullah ibn Amri se i ka ardë Jibril. Ja ka dërguar Allahu xhaj Jibrilin te Muhamedi sallallahu alaihi dhe ka thon shkove atë, Allah e di. Ka dhan shkove atë psa tu kujt. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vetë psa tu kujt. Edhe i ka tregue Xhibrailit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se si jam duke qajtur për umetin tëm. Që ozë për umetin e vet. Nuk kakon egoist, s'u kakon njerëz i cili e kishë lëvërdinë vet. E ka kishë lëvërdinë krejtë. Atëri ka thënë Xhibrailit, Allahu xhel xelalu, thuaj Muhamede, poros çoya porosia. Ati thonë gazeni mam muslimi. Ka thënë thuaj o Muhammed Inna se nërdhike fi umetik Na këna me të knasë në umetin tanë Këna me të bo shumë umetin tanë Këna me të bo miliona, miliarda umetin tanë Ka thënë Dhe së këna me të ba muni keqë në umetin tanë Qikodhëzër, ka qajtë, thotim në haqërës kaleni Dheri sa Allahu gjellë gjellalu -Gjell E ka qëtë Gjibraili me lejkun më të malë Shko vetëp se po kamë Mësanej ka thënë, por umetin, allo e dinë Ka thonë, thuj, rirahat, se kena me t'kinash në metin tanë A ba, kjo është zeli Muhammed e samë A ne dhe zër, kjo Muhammed, sallallahu aleyhi sallam Ka ndru jetë, por thiri e ti ka, ka morë për masat në loja Qiko, njësë kanë pa po lojloj perandori, lojloj -loj tirani, lojloj krijetari, loj sultani A njëf, a njët është me të vetë për shimull të tje Sa sultane i ka posë Balkani, tajzana Sa sultane i ka posë Osmanët, sa sultane i ka posë Amerikanët Sa krijetari i ka Saso saso ton e kanë bot indianët. Vallaj më shkuonin ndihmë vet. Cili o 5 qa ka krijetari i pest, më harrat. Çka ka kaluar? Ku ta di më thot? Apo, neve më na vet. Cili u kanë kriminalistë i vendit para 50 vjetëve? Ku e di vallallot? Nuk e di unë. Kësher lexojë diku. Apo, mirë, më shku ku duj në bot. Ku duj në bot më shku. Më thanë Oni Muhammed a e njev? Thot paj po, profeti i muslimanëve. E Allahu u jelola këtë nam e shënoi Kur'an. U rafaqna laka dhikrak ta ken arrit namin o Muhammed alayhi salatu wasalam e pse arrit namin se ki njerëzit, ka dash njerzit e Allahu edhe kafirin e ka bë një fe një fe apo e sa pra njerzit sot mojn konferencë allahu zeh shtete të ndoja perandori perandori konferencë mojn zban meshah Muhammedin sallallahu alaihi dhe zban me buqarikatura kur ban doni shtet qohon shtete tjera do mom mom mo, mo, ka don pse se bëon fesal Amir, ato i shohin kryetarët e vet, ministrat e vet, njerëzit e vet. I shohin kreet. Mirpo, pse nuk e shohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Sepse Allahu ja ka rrit namin, ja ka rrit namin. Edhe por për, për këtë për namin e tij është veni veçantë kur do të flasim me Lejn Allahu tebareke وتعالى. Andaj morzitej veçante deri prititve, sellim, sa një ditë prit ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ani ensahuu duqe çajit. Edhe tu thon, ja, tu thon, vllëzritë e mi, vllëzritë e mi kamor mallim i pav vlezit e mi. Dhe sahabet i ka thonë ja Resulullah. Po na ashi na vlezit e toa, çë ku jena pse po kan? Tha jo ju ve ju kam shoku. Ju ve ju kam shoku. Avlezit e mi janë ata që kanë besojnë. Si ju çka mësoni mu? Pam pa. Elusmen Allahun, Allahu t'nabojë pitën. Ata tako i na Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhenetën e Zotit xhel xhelalu. Ky njërë, dozë, shumë më lançi më e njëvë këtë njerëj detalet e këtij njerit. A dhe sa shkrimet janë bën, nëse na mundson Allahu xhëlaluallah edhe një herë, ta mbajmë një varg të prezantojmë çka kanë thonë të tjerë për Muhamedit sasallam, qafira komplet, etj, si ka besuar. Çfarë fjal, vallahi shpejtar ku lexoj më, më thon, ti si çka mëson e e munohshme, më mësu për Muhammeden si musliman. A dime formulojë për këtë fjali? Sdi. Pse sepse Allahu xhëlaluallah e ka bëkët njerit të të madh dhe e ka bëkët që ta duan dhe ta studiojn, ta studiojn njerëzit. Gjithashtu Allahu te bareke ve te nasurron le anbiya, ajetin e 37 të Allahu te bareke ve te ala, wa ma arsalnaka illa rahmetan lil alamin. St kemi dërguar po tjetër o Muhammed, pos mushir. Mushir për kë botrat. Lutët peshki e hyvani e lutën melekët e lutën xhinët kreth për Muhammedun sallallahu alajhi wasallam. Dozë. Porvajdi sai njorand. Përveç disa ignorandve prej njerëzve Të svet nuk i kushtojnë në cik të njeri Dhe talën disa pritëre me rrugën e tina Dhe talën me simbolet e tina Dhe talën me dispozitat që ka a i ka bo Dhe talën dikush me atër se Pse kjo e ka poshë kështu e kështu A bo? A da i lutë allon me tarujt zemrën Sepse nëse devion zemrën dë ashtin e këtina E hum dë ashtin e zoti gjellële Gjellële Kjo është ajo se me ka përmendjet Ofron të dikujt islam edhe ishte i ri në islam Preja së që ka e përmenu në njëratën Kër folen për autoritetet e, e njerëzve Ku pengam e sam iqmon të, të autoritetet e njerëzve Pengam beri a.s. e din të se në mesin e njerëzve Po të uzoj filani uzojnë shumë njerëz Pre tërë ishën dë njerëz Amor ibn Hisham, Amor Omar ibn Khattab Amor ibn Hisham e buqehele Amor ibn Khattab i shoki pengam beri së selën I ka që duurt, ka tonë o Allah Nimoje islamin Së dhënë të adush ma shumë Ndash Amrin, ndash Omerin Ndash Ebu Gjehlin, ndash Ebu Gjehlin Ndash Ebu Gjehlin, ndash Ebu Gjehlin Pasaj ma vonë, ka ba dua, ka thonë O Allah, Ebu Gjehlin veçan ti Se ka posë shumë arrogan të është Ebu Gjehlin Edhe ka uzuë Allahu Gjehlin Omer, Ebu Gjehlin Dhe i risa Ka transmituar imam Ibn Hishami Se qasë jash përrukon Ebu Gjehlin Omerin Islam, kunder Islam Sa që kanë thonë Ma shpejt e shumë pranom islamin gomari khattabit se gjali khattabit. Qomelo gjali khattab. E çash arrogant do kan mi pason ç ç ç ke ka me hin islam. Ata she kan thana rap çki jo jo ma mash pej gomari e pranom se ky. Megjithatë, megjithatë, kjo nis me kjo nis me vrah Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ka bosh fatën, e ka vnu, ka thanë ne të mbrasit mu un pe vrasket ne trahaton rapt. Apo Kur sa e ka ndal motoravet edhe dhondri vet. E ka ndal dhe e ka pranuar fein Allahu te bareke ve te Allah. Kemi përmendur historinë e Umar ibn Khattab. Edhe përmenden sahabllai Mesudha ka çmuar hirën e Umar Khattab ditna në, në Islam. Gjithashtu pejgamberi s.a.v ka thënë domthon kur ka hitën i shokun Islam nuk e ka thon ahin e ti po e tash shumë intereson mo nana baba jot ça do ne të bajnë jo. Tregon e Buhureyra thotë nit dit piteve Isha t'i fol në nëstejme, ishte pagane Edhe pitha mojnë nën, hin në islam Besoje Muhammedin sallallahu aleyhi Vesellem Adhin që kanë zir, imam muslimi <clears throat> Thot, edhe filova mi fol Thot edhe Poqaj Se gajle e kisha të pranojnë në nahime islamin Thot Të i fol Ata e përmendë, ma rapt ju në kanë Janë kanë që kanë fol Gjune ka bost të rëp Athe thot e ofendoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot ajo ona u mrzit tasho. Na naeme e, e ofendoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot kum shku vrapte Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A dikun fanya Rasulullah. Sot dikun fol nanes te ime por me in Islam, se sot muslimane. Ka dhan e thira e i fola e i fola e i tregova per Islamin, thot mir po, m'foli per ty kesha Rasulullah. Do ka fol kesha? Ka gjithë fjalë, të rana për Muhammedin s.a. A.s. I ka thane e bu Horejra Ja Rasulullah Lute Allahum të ma uzoje nanën Ka thane për nga mbedi a.s.a. Allahum me hdi umme e bi Horejra O Allah uzoja nanën e bi Horejrës Apo? Thati min haqes kalani Gjithmon kër lute i kështoh Bereqejti miniherë vendosej Apo? Nga se e frimëzon të Allahu gjille Gjille fi ula That dola pastë sigurisht arrog doaja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shkova te spija, pak para se mu afrohe, thot e msheli derën. Kulmenidi thot kande, e ditës si jam të ardhën, ta do të msheli derën thaa dhe mos zgavomëi derisa ta pamunë. Thot e nitata u la e në hijabin. Thot edhe pastaj mtha, o Abu Huraira, jalezat ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu dëshmoj se s'ka ta dhuruar me merit për veç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut. Pastaj i ka thonë, domthon, çom të penga be rasulullah. E ka planuë, e ka planuë feja. Atara kashku e bure da të pengom sam i gëzom duke fluturuar pikë gëzimit. Edhe ja ka thëgjuar se e ka planuën edhe vet. Islamën pastaj ka thon, ja Rasulullah. Lut Allahum mua edhe nanën time besimtar gjallë e deri çka kanë me ardën Qiyamet, t'na dojnë neve të dyve. Tenga më sa më ka thon, o oh Allah, habib ubaydaka hadha wa ummuhu ila ibadika almu'minin. Ka thon, o oh Allah, baniket rubin tan e bora. Dhe ka përgdhënë ti, Rub, e ka thon ubayd, sigur e, e, e ka përgdhënë, apo sigur që e përgdhëlti. Dika. Ka thon Bane ketë dhe nëndën e vetë të dashur të ketë besimtarët Dhe Ta duan Kyti doja ta dhe ata ta duan ketë Tho të e borera Skrion Allah unë dhe një musliman Edhe pas ta i manin mu emnin Vetëm se duhet me mdasht Andaj disa prej ulemave kanë thanë Urejtja ndaj e bihorerës është alamet një fakit e njëri E ku që urejn e borerën Shia të kejt Për fillim deri në fund, e urrënjia në përjashtime shumë të vogla. 10 milion njerëz e urrën e Borraira, se se ketë transmeton hadithën nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Kë ta diçkan e kalzojna, nisi ka kaqzuaj e Borraira. E nita e Borraira. E andaj çka Allah u gjelë ekapo çe ta duan njerzit e bi e bi Borraira. <coughs> Gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kurar Tufail ibn Amri te pejgamberi alayhi dhe sellem edhe përno Islamin, kthit te popullit vet. Ata se pranumin jarë islamin Po ishi populli madhë Pitesit ishte e bihorejra Pitenë Ata ere Erë të fejli dhe i tha Ja Resullallah Lutë këndër të në Se i thiras pe pranojnë Këto e njeri I përpëmësam nuk menon që është Apo Napineve që ka dhojna Qiki drejtë të nxenem Se diti Nuk e diti Edhin vetëm Allahu subhanehu e tjana Tha lutë këndër të i, i thiras po vin I qoj dhurt Fan sahabët Shkoja i popullë E i çoj dur pengave sa vtha, Allahumma hdidousa wa ati behem. O Allah ulzoje fis indous dhe bjemi këtu. Ende shkoi Tufeli tha, shko tashta te fis jot. Me 80 shtëpi ja musliman ka ardh. Andaj nuk të kushton kur jam i thum i durm i than o Allah ulzoje. O Allah ulzoje, sa i thua Allah shkatroje. Ne e keman mësua Allah shkatroje. O Allah elaq banë. Apo ba, nuk ka problem mu lut për doni zullumçar të madh. Më që problemi se ti së të banë lukësit di kanë Më njëherë O Allah, banë e i bretë Me të botë i, i bretë Dhe lutë Allah u gjelë me huzun njërë tha, O Allah, huzëoj dhe bjemi Bjemi këtu të, të huzuar Gjithashtu, <coughs> pe ingamberi së sëllem Kishte dëshirë Se të pranë islamin, qoftë edhe Fmi, të pështoje E ka pas pe ingamberi së sëllem Një shërbëtor jehudi Shërbëtor jehudi Us muë edhe ka shku me vizitue Kër ka A i baba vetë u konë aty të, të kryja, edhe mësam i ka shku të kryja. Edhe i ka thënë, eslim, hin në slavë, të shëhet, thujir shëhadetit. Edhe i ka këshirë babu në vetë, edhe pëkshirë për ngamberin së sëllëm. Edhe baba i vetë qëka i thaë, baba vetë ishe hudi, mirë për po baba vetë kishë hasmëria, apo, me Muhammedin së sëllëm. E popli, nami e kështë të mërëat. Atare e këshirë gjallin e vetë dhe i thaë, ngoje e balqasimu. Gojë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thashë adetin, edhe vdiç. Tha pejgamberi s.a.s. duke dal jashtë, ë falënderimote i takojnë vetëm Allahut që e shpatoi fizikjarit nëpërmjet meje. Fëmi i vogël. Aba ne këtu kashëm dobi vetë nuk nuk kemi mundsi mund dal me sicëllën prej prej ngjollë. Gjithashtu pejgamberi s.a.s. më përmendën vrasin e Ikrime Ibnu Bi Jahl. E kam rruajën e buxjehlit. Aba gruaja vet se ata pranuan Islamin. Ed kur i kanë dhan ikrimi janë nder, po e mos sa më kanë shator. E ka harruar xhubën pikzimit. Ta dallet ta qafën se ja te pranoi islamin. Çka do të thotë sa u tek ulshën në yerë çkaon xhami. Au aq zor me dhan elhamdullah që dhe këtu atar në xhami. Ma thu shka libe kë. Li boda? Os pëvejsh, pse ato orki? Kaon në xhamit Allahu xhelalu ala ti gëzojo. Gëzojo. E shati kanë, jani thot, ojo po po, ma do vesh Ramazan, po ani do vesh Ramazan. Thojë O Allah, bjemadë mas Ramazanit. Apo na çish llojna? Çish i llojna? Nuk ka veç punë në Ramazan. Po e dimë ne se nuk ka punë veç Ramazan. Po ti lutë Allahun, jelo Allahun që më ta pruo edhe mas Ramazanit. Shiko ai ka harruar, e ke pa njëri pikëzimit. Ju ka ndodhur sigurisht. <coughs> pikëzimit i haron të eshat. I haron të eshat, apo? Njëri kur mori në dhimbë, por në shtitje me shkuë, e haran pasaportën pse? Pikëzimit të mot. E bëjmë sa nuk gzoj për përse sender. U gëzu se tha, i krimi janë derë Ka arë muslimanja Rasulullah E kur e pranoj adiju Me kryqin e madhë Edhe bante polemike, përmendëm, a po Edhe kur i thashe adetin Thot adiju I lullzoj ftyra A ki po, sepse e ka dash këtë pun E miro dhe zërë, qka fiton Be mua mesam kur e pranon te islamin Edhe dikush islamin Qka fiton Qka fiton kur dikush vjen gjami Ti, qka fiton Ska fituaj kur gjo Por dëshira e madhët pështoj njerëzit Ta Allahu gjelë gjelë Apo kjo ka qimë rrejt traditëse Pengamberit sallallahu aleyhi Vesellem <clears throat> Gjithashtu uh, Pengamberi aleyhi salatu sallam uh, Adin që ka nëzir Imam Hakimi Në musetrekin e tina Nga huajtip Ibn Abdil Uzza Thot kure ka qiru Pengamberit sallallahu mekel Thot unë e ika Ka me ndu që, ta është kanë luftua, ta me mësame, e kanë luftua dhe ka me ndu që kanë mi ndodh e keqja. Thot e dhe, tu ik e pash e budherrin. Ato janë njoftë, dosë të janë kolë më harët, para islami. Edhe e budherri ka thonë, kuj e tu ik? Ka thonë, ishtë përndaj taj e vladët, mështë të mzaj e Muhammedi s.a.s. Se, të ma, banëm luftë, ta është, mune me ndodh e keqja. Aterri ka thonë, mësutut, më dhe, O, që ju jvesi ka siguruar, ka thonë ka siguruar. Ka thonë në spitala, theri këte vlat. Në spitala vetëm rrin në spital. Kështu i ka thonë ozan. Ku është në spital vetë dhe mëshil dera? Ojë sigurt. Apo, përveç Ismail roçë ka profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Athara e ka marrë, edhe e ka dërguat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë Budherri. Ka thonë a një dën i njëri më të mirë se Muhamedi sallallahu ka thonë Ka dham një ditë që më shumë dia më fjalën? Ka thonë jo. Ma tolerancë ke? A di ti kàm? Ka thonë jo. Haç ka thonë për ajo ish tash Islamin. Von, e para siguroj si pagan. Edita, hajtë ka dham dia një ditën njëri. A di ka thonë, thonë mjaft më oh huajti, mjaft më don. Dhe në vezveset kamet a rasule ape nga mar krymo. Shkop pranoje Islamin. <clears throat> edhe kur ka shkuar e ka thonë she adetin, edhe ka pranuar Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem parë te dalguar. Edhe pinga më sam, me sam Meftyr të qeshën I ka thon Elhamdulillahi Ledhi Hedeka Falëndërimët i takojnë Allahot Që të paska udzuar Apo anë i thojnë a njeri I udzuar Që të dhe më njeri udzuar I udzuar mi cili E zbaton islami E praktikon Fejnë Allahot bareke, e bareke Vëtjara Thot Dhe prej Të mire s'ka më pani Thot Unë e më harët Jam konë pasënik Po luft mas luft e që ndodhen I hu pa shumë pare Thot e pinga më ber por me Mojit ia ja dha 100 deve. Se ka sin pak me nam. O kom bakredar Huwaitib ibn Abdul Azza. Aba ka thon Mojit 100 deve janë tuat. Jo çipeun sam, doon e ka blejë njëri. Jo jo, po çt aj, pastaj ato 100 deve ti shfryxon në Rrugtullah u jelle, jelle jelalu. A do që ka sin për të dhidës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit ku e ka pranuar dikush islamin. I ka uzuar në gjërat të mira dhe të pastra Tregon kajs i në asim Thot se uh, Kure ka pranuar islamin I ka thonë për nga mberi së sellem Shko pastrojo Ban gusëm Apo nga i thuna gusëm I khtisal me mor gusëm Dhe gjithashtu thumëm e i në e thalë Kure ka pranuar islamin Dhe kone borera Se për nga i ka thonë shko laju Edhe hajde pranuar islamin Apo ende sa dietarët kan thonë dhe sa shumë dietarë kan thonë është e pëlqyer kushin islam me murguson. Pesa dietarë kan thonë është wajib. Po vërtetësia se është nuk ka është wajib, po është mustahab. Çfarë do mustahab? Kan thonë dietarët nga se shkapi jo muslimani kurin fe, ata s'kan pastërti. Ata kurbojnë marrdhënien me gracë vetë Allahut. Na lajmë apo? Morim murguson. Ata nuk e pastrojnë, shumë prej josh që e pastrojnë ata. Për shembull na kena Nipik Uringna Zot Yundarov, çanoj Islami apo, ja, çanoj namazit. Adoj pejgamberi se më ka kavlu pran i varrit, edhe dhe, thonë, dhe janë gon dy veta aty. Ka thënë çto do janë tu dënu murajna. Ka bëj Gajbi, ka thënë janë tu dënu. Ka thënë çan tu dënu për diçka, çka ata e kanë zon të madhe, jo e madhe, ama ata se kanë zon të madhe, që është pak fatkesishë shumë shumë të muslimanë. Edhe namazlitun janë, zoti na lut. E i, I thanë, "Ja sua po shkën tu dënua." Tha, "Një uni ka bëj të llaft." Pikti i tale, pikti i tale. Në dia bon njeriz copa. Ai nitë çfarë tha? Wallahu ne e kumni vetu thon për ti çshto. Edhe e marr një rinati, hiç pa thon, apo edhe kur ta shihsh, a ki pa ç'i ndodhet as, kjo se ha dom. Dhe i dyti ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam, çiki i dyti, atu dënua se nuk urujt pi urinës. Nuk urujt pi urinës. Ç'ka vëza? Don. Flop pe njerëzve, more kët punë e grave. Nj pik urinë e pa pastruar me vetdië Sëtranod namazë Kujdes, du shumë pastru mirë A dojë për nga më berit sëzëm për shak se e dinte E shpesher ju thonë të edhe Qëfar shko banë sunet Nga ba Edhe shpesher për nga më berit sëzëm I thonë të Largoje Largoje flokën e kufrit Edhe shko banë banë sunet Se edhe zërë Se përsa jo mbë dhe për papasërti për, për e madhe A dhe muslima dhe zërështi pastër Muslimanë të preferohet mbrapa 40 ditëve që pastrohet komplet prej çimeve, ti hek thonj, abdor, do sa preferohen gjuma për gjuma. Gjuma gjuma, do sa në deri 40 ditë të thënë se minimali, e kemi pasur kjo më tepër, nuk urin gjason di kujtet, apo, do sa kjo kjo vështresa është e neglizhuar te mezi muslimanëve. Apo, ana musliman duhet të mundi pastër. Në xhami vëzë pengon sa me kandalu me ardhmë të ardhmë e rakep. Ta bó? E ka pa pengon sa do betui të orn xhami gjumo. Edhe i ka thonë pengamberi së sellem Por zdo njanin shkan vjen gjuma duhet mula I më shafiju ka thonë Nuk ofë bëgjim Oshtë mustahab Se a mustahab Ka thonë se kjo vlenë për ata njerës dhe se kanë qenë bedewi Janë njerë se janë bo Era ju ka ardhë E dini Djerë për gjami e merë E për më shafiju ka thonë Lajo Lajo e se në këtu falmë Adha i pengamberi së sellem Kër e pranën dhe dikush islamin I thonë të Lajo Banu sunet doni Në kuptimin e, se ti tash, a e di se i kemojt pasra apo jo? A dhe i ka, këto ka qenë prej, preferencave, jo prej obligime, së tja ka po pingamberis e sellem, dhe gjitha shu të rekon Ebu Malik el Eshda'i, thot se kër e pranon të dikusht islamit e pingamberis e sellem, lutëj për ta, edhe i thonë të, o oh Allah, falja, më shiroje, udhzoje, jepi shëndet edhe jepi rizqë, thonë të lute që shtëm, e mësotë të, se a i sdimu lutë, Apo më lut, a voz dhe mulota, do të boshimonin e eri e mësonte që ta lutet me dua ato seilat e, e, e mësonte Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tegan Beraja nga pega Rabeh Radi Allahu anhu që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po në ditë pilitëve kemi qenë në luftë. Do dëgjoj kët rast shumë shumë është interesante e Burera, shpesh ka ka luftë kët rast. Po kemi qenë në luftë. Erni njëri me prazmore edhe me mbulesht hekurit në krye. Sa Arapu ka luftuajë Janë më shtill Ka bësë e pluni madhe dhe Janë më shtill me hekur Tho të kështë të mbulu e Ftyrën Erpi ka pagant Edhe i tha Ja Rasul Allah Mone ka pranu për rësur U ka atilu Au uslim At luftoj ka ti A njëhert të pranu Islamin A do Ka arpin ato Ka dal ka pengamberi Ka thon at luftoj ka ti A njëhert ti në Islam I ka thon pengamberi A lehi sallat dhe selam Hin në Islam Mësë një lufto për muhe Qikod dhe zërë jo nga përtëksmoria e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. S'ka dhën hënë se s'kena vakt, qada qada. Se sku marrën këtu me mbled, me me banda. As mafias, por jenatën an Allah. Por jenat pa she adet pranohet, pa islam pranohet, pa imam pranohet. Hën tani an islam, pastaj lufto kaunë. Se? Sepse ti mundesh be lufto kaunë, e si e musliman shkon në xhanam, por çka lufto vë kaunë. Xhanam naton, xhanam keton. Tha jo, hin nën islam, pastaj pastaj lufto. Thot, ka luftu, deri sa është vërra që atë luft Thot, pengam veri së sellim Amile kalilen, u gjira këthira Që ki ka punu pak, është përbluj shumë E ka pas emrin Amr, ibn Thabit, ibn Vaksh E buhrejra, shpesher i kam ledhë gjematin, zansat Se për formave të mësimit cilë a oh, pytja Na nuk e kena përdor, për mësë miranu e Jo motli, tashmevej një anë, çka tham dersin e parë, çe vetë çak dal telefon mos sa ne vije. Apo por mos piranuën. E burrëra doni arri vetë të thakë, "Ti veti di diçka." O andha ju ka kallxhun ja, ka ju veti di diçka. Ka kallxomuri po në njëri, ka injhenet kur balli se i si gaboa, për Allahun. Ato ka thon vallai, zor me injhenet pa namaz. Ka kallxomuri në njëri, unë po ju baj bej Allah, se njëri në një njëri. E njëri në një njëri, ka injhenetin e Zotit. Kur balli 60 cigaro. Si Allahu xhel xhelalu. Ata ka don oe oh bora era, si mund vetë njerit pa u fal. Apo si mund oe bora? Andaj dash, ta sh, ti për shkak se Pedici si ka më dal punat që i çduhot, më po para mëro, ato ka don oe oh bora era. Ku si mund të mkonesh as falet? Ka don senjën atësh ka falet. Ka donë dëshmojnë në Allah, se njerit ka injënet kur balli si ka boshejze. Edhe ka kallzu kët rast. Ka or njerëri Amr ibn Thabit ibn Waqsh. Ka thonë një Rasulullah Atë luftoj, atë të pranu Islamin Ka thonë një Islam Ka luftu, kur mu falki Si ka ra mu falkur Andoj, e, e borera ka ka dhuket ras në luftën e uhudit Si, dhe mon Allahu kurdojnë me begatu, dika në begaton E begaton, shiko Kur bali sejës e si ka bo Pasta e borera ka ka dhuket i vetë mjë që ki Thonë djetarët edhe ajsh ka i njën që tina Por që imu, ta zonë në kështu Ne shpesht dheimi, pa në mazë nuk ka gjënët A dohoi, ojoj e shtrëngu me kjo punë. Është shtrëngu e liru me, nuk ka ti ske to ventilla me. Nuk i jete majsori kësaj pune. Ka Allah, ka pejgamber. Apo ti të tut, tut, ato në shpish ka dush, shtrëngu e liroj, s'ka problem. Mirë, nëse njëri hin islam sot, thot la ilahe illallah Muhammed Resulullah. A la pa ardha vaktit tjetër. Na i kallzojnë, ej, shumë e pranon islamin, ta zajna masabajt. E thonë aksira, si të vjen në dreka, kî farz me fal. Vdes paradaj dreka. Ai që Allahu ojellor musliman, do shpeshsohet me injenat. Pse? Si kam rënë mundsi jamu fal. Mir njanërin hajja al-salat. A do e porzim çajin? S'ka mundsi o lokinjer, s'ka mundsi si porzit d'Allah ojellor. Andaj pejgamberi s'e sallon dhe thonë, "Kët njerëri po, tha çu ki injenat me pak, apo s'fat mundsi, kanë vënë diëtor. Sigur kit kishtu kish epiluftës, atar i zgjas mund fal, se s'ka sahabë, sa hapë çsa fal." Andaj ze, këto janë ato dovon Më ramenë timë, ta pse e ka thuzum Vezir, që më sot një ani çe hoxha e ka thuzën në rast pa pa namaz po i ken xhenet. Jo, jo, kjo nuk vlen për ty. Nuk vlen për ty që e ninë e Zanin, edhe, edhe e deri e ki xhaminë. Shkupi vlon pi xhamia, 1940 xhamia i ka. Shkaqojmë timë pas në Arshillë. Muezin na thir në thirë neve, na thir në emën Allahu xhellahu xhellahu fiul. Ada kjo ayete në kapërmë jedarat, nqat nqat uh, kontak. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajsellem e ka pas tradit Vezir ku kanë ardhiset te pejgamberi alajselallahu alajsellem me pranuar Islamin. Ka dërguar në suës Ka ardë Rejli, dhekuani Edhe usajja nga fisi Benulliqian Edhe e kam pranur fejen Edhe Mirë po, paranojëzër, e kam pranur fejen rrenshën Po për mësa më nuk e ka dit Dhe ja kan vëra O gjelarë, Muhammedi s.a. Edhe kan arëtë E për mësa më i kan të njërë rësullë Allah O në pranur fejen, po në duën o gjelarë Se në në lartë për tje Bjela typi do të shokve të shejki ma të dishëm, në e mësojnë nëve fejen. Ja ka dërgu për nga mberës e zemë 7-10 mësusa. 7-10 në gjëla, 7-10 djetar. Edhe, thote buorejra, thote në simni melik, i kemi qujtë e lezuesit e Kur'anit. Lezuesit e Kur'anit të cilët ditën punojshin e natën lezojshin. Ditën punojshin e natën lezojshin. Për e mësam ja u ka dhonë këta. Dash, këto kanë ngjarje shumë, që janë vrarë, e kemi përmendna, nëse namusullahu xherë dë një herë tjetër. Qase gjallë ngjarje ka këtu detale të shumta. Mirpo ne vetë çka na intereson gjithmonë kur ka ardë diku që ka thonë pejgamberi s.a.s.e. nafis i madh, na ena kabile madh, na duon o xhallar, i ka thonë o xhallar. Dhe për kësaj ka mejt sunnet te krijet xhalifët e muslimanëve, te ket pushtetet e muslimanëve. Kur e ka pranuar doni vend i ri islamin, pejgamberi s.a.s.e. e kanë marrë pi sunnetit me qiu o xhallar të ajvan. Me qiu o xhallar të ajvan me um sufair. Më u bësua, më u bësuve. Kjo ka qenë prej traditës i parë që ka pasur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhis sallam ka qenë i kujdesshëm që mos të bën disa gjëra shkaku që dikush ka iri në Islam. Iri jo me mosh, iri sa ka hin hi në Islam. Tregon Aisha radhiyallahu anha, një ditë vetë i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja rsulullah. Çunki muri, një pjesë e murit që ka me të jashtë çapës. I ka thonë A është piesë e qabës A është që shpëdukët I ka thënë po është piesë e qabës Ka thënë po pëse nuk e kanë furtë në qabëja Rasulullah Një piesë të shtylës E kanë nënë si anësh I ka thënë Popli jot A edhe popli vetësht I ka thënë popli jot Sepse kur ban nga bim dykush Abo Andaj për nga beris e zellem Kur e ka ngrit zanim kunder Omerit I ka thënë obiri Khattabit A kur ka pas mua betmir Ka thënë Omer abo, Anda por çhemë layout, layout, çetik kur të nervozohesh me dikan, për shembull e nervozohesh me gruën të ana që shpesh nervozojna, i thu "o çka filanit? Apo se na jasht na vajin te baba mos anela." A kur dush me lavdru thu "kësh çfar shtëpi e madhe kjo ard?" Apo, jo me këspë dorta, po e kanë borduar arabët. E kanë borduar arabët. Apo kura dioli mirë, thonë "kjo na familja jon, dihet." Kur ban gabim thotë "dajve i giko." "Çikom zio ai." "Ajo i mirë ose asoj mira nukojmi?" Apo Amir buksote njerësi e përdori këta apo dallavera. Te jam sa më luqë ka përdorur për dallaver. Ka thon populli jot, o Ajshe, kur e kanë dhësh çabën, ju kanë harxju parët. E s'u ka dal me e bash këtu. Edhe i ka thon pejgamberi alayhisallahu selam, ka thon o Ajshe, mos mukan populli jot, sa kanë hin islam. Apo unë e ndroiqetën. Unë urdhroi me me prish edhe me ndreshë edhe një herë tjetër. Apo Që i ka thënë, oja ishe nukon, Që i ka thënë, oja ishe Që i ka thënë, që i ka thënë, i te dit ti Edhe unë e di, edhe ma mirë se ti e di Ka thënë, unë edhe mujë me e prish Dhe që i shtënë khalit në belitit prish, e Ndreqë në ryshe Pësë se ka bërë dhe që i së ta Pësë se ka bërë dhe Dhe i nëse ka bërë, Abdullah ibn Zovejri Apo, ka thënë, Abdullah ibn Zovejri Ka thënë, aju Po, ka posë, loj droje mës edhe e ka prish dhe e ka ndrejsh shtyllat e çish ka dash Muhamedi sallallahu alaihi dhe sellem. Shej ka thon pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem, ka thon sikur unë mos kisha dërën se popullot e iri, molem e ke spirej, iri në islam. Ka thon e kisha urdhnuam u prish edhe u ndrejsh për së dyti me dy dyrë, një në lindje e një perëndim, sikur që e ka bëu Ibrahim i alaihi sallallahu. Apo pse nuk e ka bëu këtë vezër? Shikoni këtë pjesë sepse populli jot Oj Ajshe i ri, zër, zir, varg, varg, është i rri në Islam. Vezir ibn Haxer ka thënë kanzir var, varmësimi është për sala. Po na s'kena mundësimi përmen, të përmend të gjitha nga se kemi disa për raste dëshirojmë të të përmendin. Cila është për këllë Zot? Kur ti je njëri islam. Abo, që në Islam. Apo çfarë duhet të bëvojë? Ja çfarë duhet të bëj? E ka dhënë se në të krijesore. Apo jo për minimale, ai saka nitazonat, saka në Islam ose edhe i rri në Islam. Ai ka mund të jenë vetëm muslimanë. Edhe ti dhu, a e di dhu se me vedh nisam të prejndorëm Ollo, ka dhaleve, ma von A e di dhu dhu ti se Janis ti ka dhujtës atë disputit A i nuk i ka i dera, vëdhër Ollo, falu, me adhë bejav desë të njerë Falu, sa mu falu, leve në të falët njerë Leve në të falët në të lutën, në të lutën, në të lutën Gradualisht kam imësu a i gjërat, apo? Mosu mundoh ti me ka dhu Ti se diti qka ma shumë se ajë E me jarënua Apo? Semse shikopi, Ta, o jaje un frigoraf thotimni Hazis Qalani thot është frigorë që mos thojnë arabët e prish i qavën dersa të pritme ndrejsh për ditë o të thonë e prishit dalin pife po shemo falandooza marë këto me e pati përjon di xhami çe sigur xhamia jon çka është apo xhami i vjetra 5-600 vite dhe vendi ku është thot këna më e prish ai ti se diçit po shem ka projekt për me ndrejtë, më ndrejsh ala më të mëdha e di çka thonë çe këto do çafir atënte pri xhamin. E po sa tha unë po tutna, se këta s'u ne kuptojnë kët punë, s'u ndaj dash me paç Ibrahimin leje çështëu. Ka dek s'në kabo. Ka dek s'në kabo. Apo andaj golas apo kë ka ndo? Tash mësimin histori, i nuk e thiri, e kanë në librin vetëm 20 vullime, histori e muslimanëve, El Bidaya wal Nihaya, bi fillimi deri në mbarim. Thot Abdullah ibn Jubairi e kanë drejtë që e ka dashh pejgamberin s.a.l. Ka or Hajjaj. Zë haqja, që zlumë qarë, pi zlumë qarën e të muslimatëve Ka thonë kushe ka poshë që shtu Ka thonë në bulejnë një zubejri Ka thonë që ka poshë pengamberi së së sëllëm Ka thonë dryshe Ka thonë pse ka prishki Ka thonë se këta ka dzoj një hadith Pi pe pengamberi së së sëllëm Se, përgjë mësëm, ka dash me popësën e ka bo Ky pi natit Se ka mori natim një zubejrin Ka thonë prishja këthere që ka lanë pengamberi së së Ndryshe Kjo punë e ndjeshme Kjo punë e ndjeshme Andaj pengamberi sa sellem Ishte i kujdeshe me tri të muslimanve Pse Ku e kupton ajo vloket pun Ku e kupton Aliju radiallahu han Kanë zirin ma në Bukhariju Në sahiju në tina Ka thonë Hadithun nëse Kadra u kulihim Folju njerëzve sa kuptojnë Folju njerëzve sa kuptojnë Sepse adoni ju Që njerëz të muhojnë islamina Adoni njerëzit Që të muhojnë islamina Gënjerë se banogos, s'ka takat, s'ka takat. Për shembull, auh edhe krimtarin ton fizike ka bogta. Për shembull, fëmia del edhe pi çumsh një herë, edhe dha çum spinane. I vënë rrahë kë çumsti tjetër apo ba? e banën me llojë pluhura pasaj nëse nuk e merrt nanës. Njoni thot, leje vlla çumstin. Ama këto e vladën, e kuptuan në ni ni viç. Leje mora viçës se hapi. Po thot mish ja i shnatshum. Po i shnatshëm edhe po partie. Apo jo për ket. A do ka procedurë? Ei, do të shajni se më han mishin ai, ka procedurë. E janë do xhëra, janë të mira në Islam, ose si ia bën lutën. I jap i tamul. Do të çish vet. Ne ta mësuaj tamul, çumsh. E të rritet, e të rritet, e të rritet më sa ne, ja ka dhënë disa xhëra, të cilat duhet me me i ditaj. Kjo vëzërohesh prej, nëse do me uzuar njerëzit, a nëse do ti vetë me kallzuqi, ti po di di çka, e kem sutin me selat aspedil, apo do pa, apo më bëj pa fesat. Mirë, po njerëzit e kanë e kanë dashur fen Allahu ju lavala. Njitë pedit doja Imam Malikun. Imam Malikun, një prej katër muslimanëve, prej imamëve muslimanë. Ukon Imam Xhamin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Xhamin e Muhamedit, imam. Edhe ai ka ditë hadithët. I parë isha kam le të li për hadithe është Imam Maliku. Edhe do në vetë, në të ndzon sa vetë lexojmë do hadithe. Na to hadithe folot për një cilësi të Zotit, të Allahu xhel xhelal. Mi po një se ne ka pa. Apo Edhe imam Malikë ka thonë mshële Mshële libë Ata ka thonë hoqë Ka thonë mshële se ju banë fit në njerëzve Së një kuptojt Shka dhe se Andhe imam Bukhariu ka të shësmetuar në libërin e vetë Hadithe Të cilat i ka tituluar në adres Ese djetarë kanë thonë Ilmi Bukhariu të në adres Në titul Që që ka vënu titul që ajo është ilmi i tina. E ka vënu një titul Ka thonë Ilmi që disa dhe ju ka të zohot Disa dhe si ka të se nga friga se sprovohen. Ka do njerëzim ia u ka xuxë ekziston një ajet çshton Kur'an? Çshton thotë ekzistona? Po. Për saot thotun e po dal. Kujdes. Në ne donë në të musha mi, të mirë sa madh tha pejgamberi alaysem, o Ajshe, të ri janë populli jot se unë e kisha ndrua. Sa sh, sa kjo brengë e madhe e Muhamedit sallallahu alayhi wasallam që mos ti ka mos ti baje këtë gjërat. Apo mos ti baje këtë, desha nëse ti di gjosh ajo diçka tjetër. Dështë, konkret thotë apo koordinjerit e pejgamberis a sallam a dhe i ka thënë ja rasulullah populli jam kaq çemri popullit të thaqifit ë ë a dhe i ka thënë ja rasulullah populli jam a mundesh më obo halal zinahin se sen e lan ata shikoj s'a nuk tha atri në ju valla vazhdani jo taharrama allah allah e ka boharam sa ja rasulullah populli jam ke të parot nikom me kamot a mundesh më ulirupak jo thallahi ka boharam Fa ya ja Rasulullah popliën shumë kam era krakier a mund është pak më e ushtie fa jo Allah e ka bëu haram fa ya ja Rasulullah atek te fisian thaqifi e kenan i put të madh rabe e kenan i put të madh si u shaqin i pas latin dhe ozën te arabut apo ka thonë ka mundsi mësmë thi për një tre vjet se çhojn peshkto put çka kanu dru kan bo seriozisht kan bo ruku për të zënë për të zënë kavme mirë nuk i çto jera Ka thon sam jo. Ka thon jo sot 2 vjet, jo. 1 vjet a e le? Jo. 6 muaj, jo. Ka thon ka bëu fasat. Ka thon rri rahatti. Ta çojun e xalit me El-Velidin e të mirën të më ta. Ka thon apo apo do të, të shpivë pavlitan po? A ke pranu di Islamin po? Ka thon Shkoti ka dzoi atyre se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka marrë me ushtri. Ka thon si të keni takat apo edhe ajo ka shku te popullëvat ka thon kërylë. Kënë me ardhë me e thi Kënë me luftojnë Kënë shumë fortë ishë në ta Kënë shumë fortë ishë në ta Atër poplë vetë kënë Shkothuj a, a i bohë qarja diqish Kënë po Edhe e ka prupe nga më berisem khalit në velidin Edhe mu ghirëm një shobë Edhe kërë e ka njësë me e thi A e kënë put i mal so Sa sa gjamina I mal E ka njësë me e thi Edhe të e thi Ato sigur dovon janë tërheq, të rrehsh apo se tu thii he tu thii dovon guri ka mund të e lëndohesh ata kan thon shkoj kidjali kamë mirë ruti kur i kani këto fjalë Halid dhe Mughira kamë mirë ruti edhe më joni ka thon kur të mrin kafunguni i gjene keqja apo joni thot valla çetuan i varu ruju vore ku mundu do valla thot ani vece shkëput njerës valla shkruaj po jao lejo të më shku me nevojtorë dishqorem haşa wakalla haşa wakalla i mazish allah o gjallahu nevojt me ujtën e nevojtorës apo nuk marr abdes mufal me lut allah o gjallahu xhelal thot uj nevojtorë ish në turqi atë peshtrini një herë thot vesh atë ështërin xenaze edhe shorohet njëri haşa wakalla kurëniti mugira tha ku e rrok e keçja tha kur të hiqat e fell ha halidhini pi fellit hani la pi fellit Edhe janë zerën, më rraiën zerën, edhe e, e, e praptuën. Ata thonë s'na gjeti kur gjong. Sigo, s'ta gjeti kur gjong. Penga Mërisë se janë vëzer. Ka do via ska këtu. Mirë, po nëse ka tolerancë, pse më? Ki mund sik mos më ja kallëzo këta. Mos ja kallzo. Ë, ma diçka është ka është, domon primare është për ditërat vet para, ata duhet më kallëzosh ka se nuk ka, nuk ka tolerancë ata. Gjithashtu, zerën tregon Xhabidi uh, radiallahu an, uh, thotë se Abdullah ibn Ubay bin Seluli kimu munafiku, do të vjen në një nivel të lartë të kategorive njerëzve, si është simbe nga sa me munafikat. Po këtu e kemi për qëllim musliman të rinj. Do vene të vjen të munafika. Tregon Xhabiri, fat një ditë prej ditëve, ë, në ardhmë loymi, Sa'dullajmi Ubej ibn Seluli ka thënë për pejgamberin s.a.s.l. ku të kthehen aty Medinë, a kanë janë kanë rrug, ka thënë ku të kthehen në Medinë, i madi e nxjer dvuglin pe aty. E ka pasur përsëri, unë i madi shkoi e nxjeli Muhammedin s.a.s.l. pe aty. Të dhe dhe kjo, i mërini Omerit. Omeri e mërga shta, Ibni Seluli ka than, i madhi e ndzirë të voglin. E i voglin këtë ras ka than, për pengamberin së sellem. Edhe i ka shku pengamberin së më Omeri ka than, nja Rasullallah. Amleta shëroj këtë me shpat. Amleta shëroj me shpat. Qëtu o ka në mërë këtë pavë, s'ki shëjman, original. O, original që shtu. Ja Rasullallah ka than, a e di që ka than për tije, ka than, amleta shëroj me Ka thonë laje të haddë thun nasu Enë Muhammeden Je këtulu ashabe Ka thonë leje se njerëzit kanë me thonë Muhamedi sallallaj e sellem Prej për i vratë që këtë vetë Qishmi u kalzun e njerëzit se këta Kësë kja i ka thonë një musliman A ba unë musliman Hatë se ti bindi njerëzit Pasë njerëzit që ka thonë Problem dho me him fejnë e këtën vë Por një a për ditë vraj Kjo frik Që ka thonë e në trasmetim tjetër Me a dhe Allah Me adhe Allah madhaviz, Ne përdona mazalla Allahu në rujt Allahu në rujt Njerëzit me thamë për mu Se pi vrasë qëpëtemi Thotimë në hajzës kalani Se ata nuk e dinë se ky Ky është munafik Qishmi u kalëzuhune Se na kena mërëna vetës munafika A ba Kështu e ka sëpërvu Allahu gjellohala Muhammed e samë dhe Edhe o metin Edhe o metin e tina Të regonë gjabiri Për një njëri tjetër Kur për nga mberi së sellem Ka qenë n pas e kanë krye, hunenim. Edhe akon të shpërnda plashk lufte. Kanë morë plashk lufte, mas e kanë shpërdu me kënë, edhe ka arni njerit e Muhamedi Salaselle. I kanë thonë dhull, huaj sëra. A ba? Edhe të shpërnda, edhe kip e përcel, edhe pido këtë si zlumë qarë, Muhamedi Salaselle. Shkëla dhe zërë? A ty, apë e mësam i rrethu me njerësit mëdoj. Edhe, I tha pengamberit sallallahu aleyhi sallam Ja Muhammedu Ihdil O Muhammed Banu i drejt Se tu da drejt E ishti da pasurien E kjo vëzëm i tha pengamberit banu i drejt O eranë për ta O shte eranë Se aje ka mësut rritësin Ajo i drejti Ata rtha pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam Vaj lek Kuku për ty Mjeri ty Vëmen i a'dilu Ida lem e kun a'dilu Kush është i drejtë ose sjam si unë i drejtë. Laqad khibte wa khasirtu in lam akun a'dilu. Fat tik me dështu dhe kemu shkatru nëse unë sjam si i drejtë. Oniati ja unë. Ja, ja unë ja jam i drejtë, ja ti që më shkatru nëna be diave. Apo e Omer Khatabi transmetin transmetin tjetër Khalid bin Walidi. Se këto dy version kom asgjë, do janë kom të boll shumë. Do njerën e kanë kështu pi poshtë e kanë qeshur. E kanë të boll. Edhe omën khattavi ka thonë Da'në ja Resulullah Të eqtule Hadha l'munafik Ka thonë ja Resulullah Lem të vras Abo Ki po të thot ti se si e i drejta Abo Shkot vëzër këtu dhemshurin e sahabeve Për pengamberin së sellim Se kanë lan imami me ju Me ju tërtorua për parasive Sikur që plot për njëzbe kanë Që ati ju shahat hoqja i thotë Shkami babla dhe kivla Ju shahat dietari vet Ju shahat mësusi vet Ju shahat imami vet A i rre Nëse sembroni mamën, kanë që më mbrojt. Nëse sembron hojën, kanë që më mbrojt. Nëse sembron Muhameditin sallallahu aleyhi ve sellem, kanë që më mbrojt. Atë i dha emrin sa Omer dha, në mamën e asoj. Përsafta jo. Se njerëzit kanë më thonë, jam ti vrah, shok të vet. Jo, pse njerëzit kanë më thonë, jam ti vrah, shok të vet. Rasti i parë me Ibn Selulin, dhe rasti i dytë me Ket, çka argumentonveza? Se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem doni ha, i ka fal gjaçët e merituara, e ka merituar Më poveten për, për hatër të shihrëtit të islamit, të fotografis të madhë të islamit. Donjëherë vetë ata duhet më ul, kohën për çfarë? Çteci i islamit. A do të disa bëni të tallë çka thonë? Kur'an ku të lexojsh. Po no, për shembull kjo ndodh për e imamave. Ku lexojsh Kur'an dhe Zot. A dush më ka dhu ti çfarë zoni ki? A Kur'ani sa imam. Cela, cela për sunn. Zoni jam jet. Zoni është mjet. Qëllimi ku ka Kur'ani. Pengamberi, se se më qarë tha Zbukurane Kur'anin me zanat e juve Le zonit mirë Po nuk tha që ju t'ja ka zonit zanit njerëzve Kur'anin t'ja ka zonit Po në përmet zanit Apo, na përshimë ndo njëherë Duhet mi baud disa vepra Që islamit doko t'mir Alim se na, na doki shëmtuar Ne duko t'islami mirë Sepse kjo është fejë Allahu të bareke Andaj tha Pengamberi, alai salat e selam Ma dhe Allah, ma dhe Allah Allahu në rujt, jo nuk e baj Me z Shka i tha ki njëri, dhe zërë, boj i drejtë, boj i drejtë. Ibn Haqqës, kalame, më zërë, kanë gjerë edhe imam nevojë shumë premësimeve, dovanë, premësimeve që është me nësita përmejnë me këtu, është se lejohët për imamin e muslimanve, për të parin e muslimanve, që të toleranë në ekzekutime dhe penalti nësë është levërdia e muslimanve. Nësë është levërdia e muslimanve. Dhe e pa më rastin, dje, kur E kanë djegë punë ar xujtën, mllocë kanë djegë. Te Jehudit. Eso ka thon kush e ka vrar? Jo, nuk e di, te Jehudit i vrar. Sahabe. Po i mësan për, për mësmëhi problem të ri me ta. Ka thon, "A keni dëshmi të fortë?" S'keni. Ata rë ka thon, "Therë familjarë 100 devë u jo ka thon, e ka pasur pse? Mos ti je." Eso vetë doni arti kushtot, "Bëma muhakim. O do të ta dallën ti hakin, shkon Islami. Do ta dallën ti hakin, shkon Islami." Tu postu ti çka mos Facebook, gërditë të njerëzve të Islamit, thot, a ke pa njerëz që thon, çopa po bëan këto, vë. Ai ka shkuar mënyrë shpesh se njerëz dojnë, këto muslimanë çopa po bëan këto. Në të thot, nuk më intereson, më un jam duke kallëzu vë, çka është e drejta. Po s'ka me me veshje, kallëzu e drejtë, vë. Ka dietar, ka qëllë kallëzojnë çka është e drejta. Po ku është uniteti muslimanëve? Ku është që mos t'iau gërdit me njerëz musliman Islamit? Thot ibn Kayyim el-Jauziy, në librëti, i khafa tu lahafan fot kamë na marr Allahin hesab llogari ditën e qiametit pse kristtarve s'u si kanë kalzu islamin ç'i çduan. Tamam. Aba Ibn Ibn Qayimi ka gajlën, Allah i ka marr hesab fot. Pse s'u si kanë kalzu mir islamin kristtarve, se ato ngat janë më pranuar. Ngat janë më pranuar. E, e vëllezër, na sigurt takimi pas gjallë mi thani Ibn Qayimin, oj Ibn Qayim na me, me problem muslimanëve kanë vëlla. Na muslimanit na du gërdit pra prej sharjeve, prej prej ofendime, është njeri ofendon lig, shan lig. Nuk i takon me muslimat, be uazam, çka i tha Ajshës, kur i tha jehudive vditsh. Sa ato i thon uhelmosh, kur i tha uhelmosh edhe ju. Çka i tha be uazam, nalu nal. Nuk qështu, po, jehudi, shkon gjë çstoja. Po jehudi, s'shkon gjë çsto. Ajo musliman ndonihër. Ne nuk hirojm gjuhët tona. E lutj Allahun që Allahu t'i ruajm gjuhët tona. Nga e liga, e më ma e madhe për kësaj që Allahu dëzot, që ta ruajm syrëtin e Islamit ditaruam pamin e bukur të islamit. Vallahi me e di njerëzi sa është e madhe kjo fe, sa e mirë kjo fe me krye zgagza kishin. O po ndonjëar pengesa se din çka ka këtu. Xheneti zotitullah. Nëse njerëz vrapojn pa kësaj dunjaje, ju duku xhenet. Po para në xheneti zotit ku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sin iskapo. Ibni Abbas i ka thënë kur të hin njerzin në xhenet, kanë mushtangun i han. Si besoja? Çka kjo? Okay. Si besoja? A ju ka ro juve sigurisht kur kemi shku ton jas doni vend, për shembull, vende të mira, vende të mira, diqosh Tamboll, diqosh Amerik, mu vet kanë njoftuar njerëz, edhe un prep disa bre vende që ai kanë vizituar. Shtangot njëri vall. Se ti e rrit për shembull këtu Ballkan s'ka. Atje ti hash atë një ujëvar, doni vend mirë, doni hotel dhu, eja do çshtu ballë hizmeta po vëllo. A gje pa? Për shembull ti shkon Në hotel, të këshirin si sultan, normal, pagunati Po parangozër në gjënetin Allahu zhiloala, që hisën, rojën Nuk ka si dunjaja, po njësë nuk e din A dhe nuk ban namu pengu njësë Të hinë gjënetin e zotit të bare kjo etala A i shkas do me hinë, s'ka problem Dhe leja ta, a më dhe njarë Dikush, e donë, o, o, o ngat Mirë po, bohë mi penges me Me veprat, me veprat E tona, gjithashtu vëzër, pengamberi Se Allahu, a.s. E kishtë tradit, që uh, K Vinte dikush me pranu fejen Edhe shqiptet që i komerak parët Apo? Ip të pare Që ta forcoje Arde dhe njeri Të penga beri së sellem Edhe Da më dhe sigur Nguron të me inë islam Edhe e provokoj Tha e Resullullah A mi jep që të delet kejt A të ishin, thot E nësibli malik Sigur koder Zë, tuf Tha meri tuat janë Gjali si të thonë La ilaha illallah Muhammed Resullullah Sholli fatë Muhamedit se si kishtot kafu Korallokit. Çikuti kush e ka çshtollu? Apo dush mi dhom pak, por me bo. Pe tat kategorive të çhatit, një apo i kategorive cilla merr me fut në islam. Ose lejohet mi ia dhon shkavit dobare, nëse ti të paçi, a tu ofrua. Po vllavi tan musliman mi ia dhon dobare, mi thon, "Mo hi këto, apo hajde kaja më yenai dit." Se drejtën Allah i ketën ati e ketën aty bashk. Ai thot, "Umit aty thon, ali do e provoj pak donjërdhë si shtum" mi thon. Apo, s'uaj problem me me dal me një drejt, më ia dhoni drejt, më ia dhoni dark, më i thon, o vë thirrje zonja, ka mundsi ta muslimane na. Apo musliman me me pordor metodologji, pejazam, shikoj vë zon, 100 dele, shindelë, 100 dele, mari. Ajtu ngajit, Muhamedi s'po tut të fukaralloket. Nuk ka problem vë zon, njëri më ia djoj diku çelsat. Ta thën Allah vallahi. Djojë çelsat e këreti. Allah, sigara po marr këtë. Amba haj ka jamë jashtë. Shikojmë marrëm jamë mësonë. Nuk e di ti si më ska jam arxellën. Nuk po thon dashnia, un thon, ha me jaju çeqsat. Po tham dikush ka i korenat, i ka rejne, diku, 3 4 kera xhuja anja se zbahet gurxo. Apo 3 4 kera te sfija, apo pse ja at një vllajt tani musliman, apo zbahet kujtado. Pe jam thënë, jepte jepte shumë para ç't hi njerzit në në islam, çaq shumë kanë dha, çaq shumë ka dhën, sa që janë në dhunë disa sahabe. Ka thon shumë po japtin veçirë na metën kërkon. Përso ka thon, kadaleve se uni u japtin ve, tin islam, ju keni hi. Na tash ti njëoni a burr i fort. Ka në islam, ka ostazh në islam. Që na nuk thutmi për ta. Apo, na nuk u na tashni me të zon, imamin do than, "Maji hajat edhe pa rase, si dihet i librit." Jo Allah, na duhet të kanë zgjer rrugës me xheca. I hoxha si librit edhe hoxha shkoj këtit këtu pun. Apo edhe pse ka rase, ka rase të gjithë, pa jamu xhepin snizaj me knuhiç. Mir po, mbaz çisho, mbaza çdo çu që ka bëu po, pejgamberi alayhi salatu wa salam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wa salam e ka pas të adilëve zërë, prej moshirës vështë që e ka pas, të regon edhe e bu dherri, por rasi maja interesantë është me Amr ibn Abesem, e er Sulemiun. Thot, uh, Amr ibn Abese, kam qenë njahiljet, një njëri cili se ka dash paganizmin. Pin njahil se kom dash paganizmin, pin një një nëndës. Mirë po thot, nuk e dishe cëla e vërtejta. Nuk, bon, thot, Amr ibn Abese, dhjënë së ka zërjma muslimi, thot, së në vikëm i A më nuk e dishat që shi bjeta mamë. Thot, deri sa njëta se ka dal një njëri mejk, nuk i do putat, edhe thot o pengam bërë. Thot edhe shkova ka dale, shkova tinza. Thot, i gjeta poplin e vetë, arogan dhe i ti, dëgudzim shëm dhe i ti, e aj urujke, ufsheke, ka varë për judhen e fshekë të islamit. Thot, unë bulova ka dale, thot edhe i shkova të shpija. Tha edhe i thash, qëka jeti? Tham tha më tha, unë jam pengamber. Tha i thash, qëka o pengamber? Abo? Qëka o pengamber? I tha, më ka dërguar Allahut e ju lejtëar. Qëka o pengamber? A të rritha, me qëka ka dërguar? Mesajë jotë, përmlede jotë, cila? Shikovëzër pika ja ka nisë. Andaj, do njerë, do gjënë e këtë e hadith. Do njerë, ban me janë nisë në dyjaratë, e në davetë, e në thyrje, pini punës çka më pak me me rëndësi sesa ni tjetër, por shkak se kjo më pak me rëndësi ose shumë e rëndësishme te ty. Shikoj, më e rëndësishme ëmthellë zotëna Cela shehadetin. La ilaha illallah, Muhammed rasulullah. Çka më rëndësisht më bó, mos ma dhuro kurrë pavëç Allahu. Mithi putat. Çfarë do të qofshin ato? Ndash guri, ndash abstrakt. Ne vetëm nuk e nisi kështu. Tha, çka mesazhi jot? Çka të ka dërguar Allahu? Tha, nuk ka dërguar Mi mbajt lidhjet farefisnare Nje Pastaj mi thi putat Pastaj më smybo Allahot kur gjohë shirk Djetarë kanë thonë Meranë që zhvim Që zhvim meranë Më smybo Allahot shirk Mi thi putat me majt lidhjet Pse i tha njerë mi majt lidhjet Se të njerëzit që kjojnë e madhe Abo Andaj a ratë kër e kanë pranu fejën që kanë thonë Ka thonë si mundet mu konë fejja këti e gabu me Kërë thot me majtë lidhën farevisnore Qish mënër Si mënë më ka në fejë gabu Me kërë thot Respektojë bavën e nane Si mënë më ka në kur kime Kusherit është të respektojshëm Qish mënë më ka në fejë gabuar Andari pasaj ka than Kusht ka armas Ka than një rob Edhe një lir Një njëri lir Edhe një argat Thot Amr ibn Abese E sullemi Thot Edhe adit Thot u ka në bu Bekri Edhe Bilali Shok Se ka planua fjalën te Muhamedi sallallahu alaihi dhe selem, atali ka thon ky inni muttabi'uk. Edhe mu njehëm, ti njehks vetu. Edhe mu njehëm, ti njehks vetu. E athar pejgamberit sallallahu alaihi dhe selem, shikojë. Kjo vëzhon dëmshuria e madhe Muhamedi sallallahu alaihi dhe selem. I ka thon inna ka la tastati'u zalik yawmak. Ka thon, shikojë. Sot ti smunesh me bokat. Sot ti nuk hunesh me bokat pun. Ka thon, a nuk e tum paun ne çfarë gjendje jam? Të më, shëftë, të më shëftë, të më shëftë jamë. Ka thonë, a si të pa njërzit që janë të gëzimë shumë të imeja? Ka thonë shkote poplë i jëtë. A konë pilar ka, periferi. Ka thonë shkote poplë i jëtë. Kur të anishë, se ju mba i fortë, hajde. Abo, kur të anishë, se ju mba i fortë, hajde. Thot amër, im në abese. Kum shkue. Kur ka shku pengamberis e zellem. Në medine, kum shkue. Kum shkue të pengamberis e zellem. E kur kum Thot shkojshin njerëzit shpejt me pranu fejen të Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem Thot shkojshin me din e dhe i thash, ja Rasulullah, am nje muhe, ka nga lu vite Parëm nuk, ka nërdi sënë të resvetimit që i ka ardhë në kone par Kërka për mësëm ka po davet në shpin e ardhqam, ibnul ardhqamit Ava dhe mën ka shku dikull në mas 7-8 vjetve Kërka shku për mësëm i ka thani, ja Rasulullah, am nje muhe Ka thani, po, ti e amri që më ke takuen me kër jam kontinza edo qe soupinga mbi rsisem. E shikojse dihet organzer pemsim e kanon çka. Pasaj kam soupem sam çish mufal, çish me mora avdes. Këja kam soupinga mbi rsisem, pse dispozitivat e kan zbrit. Kanon dihet art. E para, ça kuptohet çito. E para. Kanon se penga me sam, megjithse ka pas nevoj për përkras. Mir për po nuk, nuk nuk nuk u bó, domon sigur. Ajër da po. Jo. Yeah. S'muj me ndihmë ovdo. Ani je bom muslima po shkodit të shpia jotën ja. Su so, nuk ka mundësi të ndihmoj kapin të rrefin to çkam çka baj. Jan të mi vrao shok para syve, çkam çka baj. Andaj premisin që kanë xhejtat, me trite muslimanë pe jam sa më koni kujdesshëm. Nëse di kan smunesh me siguru, mos i dhuj, hajde ti vllaj, hajde. Ku hajde? Ku hajde? A kita ka? Ja jep njëri të besën pasaj se mort. Ja jep njëri fjalën pasaj se mort. Nuk ka rregull apo? Pasaj më thon, andaj mos jet diçka, ky pejgamber me vëllahu. Para më lali mi paston. Po ti et kaqu vëllahu pejgamber po ose po do më nejt me tiunën te ke obligim më të mund se jepë pengambë jo shkot të shpia jote shkot të shpia jote se smuhet smuhet ndihmu Allah edhe sahabë musliman do ndihmon smuhet ndihmu Allah ani musliman po mo mo mo shet shum muskuj se shum ndihmon këgjë edhe e ditës që kanë dhërë ditarë çka kanë thon këtu ka alamet mu'jiza mrekullie pejgamberi s.a.s. çe ka thon kur tanish se kum jo mboj fort ka ka ditë se sa ka mboj fort E ka ka dhuala o gjillu ala Me sa me ka dit A ba, ka thonë, kur ta një se bana i fort Hajde Qështë ka argumenton Se e ka ditë se bana ti fort Andaj nuk, nuk e kalon këta dëpsije, i ka lang këta menej Gjendit dëpsijet Dheri se e ka thonë, hajtë se njën ti kur bana unë i fort Ka me morda shkitu njaja E lejë moju, ju, ju arabët A dhe kjo është për mrekullive që e kam përmendjetarët Në këtë kët kontekst Gjithashtu dhe zërë, ta një kohë në kam barue Amër i Kër e ka pranu islami dhe zërë Unë e përkazë e rezimejen Abo njiftar, <laughs> ka o vakder niftar Qajtore mshel Për ingamberi së zëllem Kër e ka pranu e Amr i bin Asi e, Islamin E dini Amr i bin Asi Që tham ka thamë dhe zërë O kon Dinak I meqën Gjeni o kon Në dojë ka thonë Arab jarë për jo Jarë për jar në ka pos Amr i bën El As Familje madhe El As Këj Masi e kë, mas kanë lup Masi e kanë hup luftën e khandekut, luftën e ahzabit u kthiyet e popullit vet, për tash për shumë detale pe këtë. U kthit e popullit vet, edhe i ka thon kurajshve, aty ne çka kanë bërë, se kanë vrarë shumë. Ka thon, s'u pushtimi me kët. Harpë muj, harpo na muj. Ka thonuna e kam një ide. A në ide. Ashkojmë në Abesini. Shkojmë atje, e kam ndoshtun e atë mbretit. Edi në atë, atë rast kur ka shkuar shpash më polemizu me me mbretin. Amri e ka posë shokat në gjashirën Ka dhën e di shka A shkojmë nga dhët e abisinia Rrimë këshirëmi se i ripi atje Abo këshirëmi Sit fitoje Funi-funit nga mujti Shkojmë Ka dhën sit humbe Nga këthejmi prapte arapt Arapte din se nga e konë të vorë gjithmon Edhe nga këthejet pozita Edhe kanë ngue Ka shkue Atje I ka mordi sa me veti Edhe kur ka shkue atje Ka ardhë Omar Ibnu Umayyah al-Dhamri. Ja? Ka kur shku ka shkuat ditën e Xhashiu, ka ard një një shok i e pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam) atje. Mi aprue letrën e pejgamberes (sallallahu alajhi wasallam) me Xhashiut. Edhe kë ka thon për mirëujtën e lidhet me Kurraish, për rastin e këtë amrin që, ka që e ka thënë Muhamedit (sallallahu alajhi wasallam), edhe ju ka thënë Kurraishve se unë alam me juve edhe ka ardhë me folë me brejtin, edhe i ka thonë brejtit, o mbret, ka thonë që kënjiri që ka ardhë qëtu, është hasëm i joni, amlet të avras, i ka thonë, të avritësh, ti të avritësh delegatin të më, mjerë për ti o amërë, që e të volështu? A tëre, aja ka këtëzu mesajin, ka folë, ka këtëzu mesajin e pengamberit, selatës e lem, a tëre, i ka thonë, në gjashin ju, o amë Offen, estos... thona, a the kujse është nisoi si Musa alayhi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë çashtoshta ka thon mirë për ty shko më shpejt rron islamin ata i ka thon çe po ta jap ti fjalën piktu që jam musliman çe ta dish derisa të marrinë në Medinë te pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka ardhur atë në Medinë udhës e ka gjetë Khalid ibn al-Walidin a e ka gjetë shokë gabos khalil ibn al-Walidin atë tash çish më kallzu Khalid ibn al-Walidit se un po duhem shku me Me pra nuk fejen, mi ka zuhe, shokit, dosit, Khalidit, problem. A tërë i ka thënë, uh, Khalidit në Velidit, ka thënë, për ku o eba Suleiman? Khalidit në Velidit, shëtë e ka pas, në ufëkën. A tërë i ka thënë, Khalidit në Velidit, ka thënë, pasha Allahun, lëqad istakamel mënsëm, rruga ma e qarë. Ka thënë, ki njëri, o për në në në në në në në në në në në n Me e pranu islamin Edhe sa me pritune A tëri ka thonë Dhe u liru pas të jamri Ka thonë edhe une dhe Allah Jam të shku me pranu e islamin Edhe kan shku vratë të pengamberi së sellem Ama këtë janë konë Luftën e uhudit Kura konë të ndru jetë Muhammedis së sellem Që ja kanë thijë dhamë për para Edhe kanë shtikë shi gjetat në ftyr E ka u dhejët që ketë qetë Brigatë Khalidi e Të e dinë thërë Gjunakin abon Edhe amri Atare kërë kanë shkute për ingamberis e selim Kanë dashmi adhan Bejan Besen si janë bo musliman Për mësa më ka gëzu se si janë do arë ditit i komendanta Janë do arë ka, ka ky me, me branu islami Atare amri Sigure kanë ngrej dorën pak Edhe i ka thanë për ingamberis e më O amër Ha Jebe besen mo Pse përhejsh dorën I ka thanë nja rësullallah Gjunat e mija Gjunat, shumë gjunat në këmbo Këm dashme të vra Shumë gjunat e këmbo Ka dhe në amër zgate dorën Se islami i fshim Ketatë të që kanë qenë maharot Zgate dorën Se islami i fshim Ketatë të që kanë qenë maharot Dhe janë përqafue Fëtë amëri Radiallahuan Nëse më pytë një mu Si du këtë Muhammed Nuk e di Pre gabinë në që ka i kombo Kur së në këshur shamftir Në vike mare Kë ka qenë pre turpi Që ka e ka pas Amërin ase Kë po kur gabon dhe i dikuj në gjumë Pasaj Ta në k Që namdo Muhamedi sa ka doshme vroj, ja ka pranuar fejan, ja ka pranuar Islamin, ka thon ti fshin Allahu xhenat. Ka thon moson vdet ti ç'i duket se nuk e di, sepse nuk e kam pa kur, nga marrja, nga marrja e madhe. Kjo ka qenbraj asoj se ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vezer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas për traditës se kur ka ardh dikush edhe ka kuqzuar, e ka pranuar kuizimin. Ado ka thon i Muhammedi, është i sakt Islam i mandem vezer kta. Edhe plot për njëzë që Do më ndohë lë më ka dhu ma Ma muslima së sahabët e pengamberi Ka thonë imam Ahmeti që ka të shvituar Imam Ibn Rejebri Në zonë që i bënkaj me El Gjozi Abdrahman Ibn Rejeb el Hanbeli Thot, imam Ahmeti ka thonë O është i sakt islami me shartë Qa do më dhënë me shartë Njërën i të, të të shtu A ban të hinë islam ama Këtë dhe këtë së ne baj Ima Ahmeti ka thonë e saktë Pas taj ku t Dë gjërën këtë rast Ka në ardhë disa njështë të pengamberi së sellëm Edhe I kanë thënë Ja Rasulullah Doj me pranu fejën tane Mirë për po ka thënë Dipun së një bajna Ka thënë cëllat të jënë ato dipun Ka thënë këshyre Sadakasën japna Edhe në luft së ndalëna Sadakasën japna Edhe në luft së ndalëna Përse më ka thënë hini Hini E tashë hini Djetarë ka thënë Qysh hini Në passe me artë dietar sa habet ka thonë i ja Resulullah si bë sadakaja edhe lufta nuk t'Allah u jall çish pa këta ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam sa yata saddaqun wi yujahidun idha aslamu edhe sadaka ka me dhan edhe luft ka me bë bon, masit hin islam rrella vet hinta mraina islam mos anërat do vin do johën në rast edhe matron Ka ardhë që ka trasmetu ima Mahmedin e Mustedin E tina, nga ene si më një mëri Ka ardhë njëri të pengamberi sëllëm E dhe përmësa me ka thënë Hin në islam Hin në islam Kë njëri ka thënë E gjithu një kërihen E u rejnë këtë punën e Zdume hin në islam E u rejnë islami I ka thënë pengamberi sëllëm Hin në islam E dhe nëse e u rejnë E kjo a di bëzër janë dali ule matë me ta Ka thënë qysh Edhe se ki vezvese Ki bezdi Ki gërdi Hin se të shnojsh Allahu gjellohala Hin munojo Anët të njërni thot Qish be 5 vak Hin be nisja të nisja Ta ban Allahu dashur Abo O shemur Na Ramazanin Shemur Njërni me thonë Qish e njërni me vla Thanditë 30 dit Abo Ti thu Hin be vla Hin nisja Qun së fir Ka da ka dalë Na i her po Thash E na i her Ama kur ta bash me imana Kur ta bash me dashnia Ba Allahi me ta dan Qish e tash test, njëri më thon, "Prishje, e shifshani sondazh e bënin, e keni iPhone-in thonte. Prishje. Sa prishje do ke kurr." Atë vë, "Jo, jallahu alhamdulillah. Mukohen për namazin kështu me më vao." Më har njëri më thon, "Sot, hajde për hator tem, s'a shposhkojm shifrat moja, ni 10 mijësh ta jap." Ni 10 mijë euro. Që test i morën po vë. Po mirë, më thon vë, "Po të jap 50 mijë euro, dal pikrizë më." Shoj shko. "Hajde thot, më shoj shkelën fukarollokit." Po një ditë vë, Aksheprij. Nëse ki bindje se nuk e prish, për gëzo se Allahu gjenerat ka shluimant te zebra. Apo, eto rrit cifrën ti mat e vetën. Rritë cifrën dhe mat e vetën. Apo, çka tha pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem? Hin, hin. Hin se më sani drejtohesh. Shiko, hin edhe nëse ki urrejtë Islamin. Tjetër njeri i ka hartë pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem dhe i ka thonë, "E, uh, du me në Islam ya Rasulullah. Ama e kam me kusht." Ka thonë çfar kushti? Ka thonunë nuk më i fal pas vak namaz. Ka thonë sa më unësh më fal, ka thonë veç 2. Rdhomi të 3. Hën ka po. Hën ka po. Atas vetëm më bëh më. Pse hinova? Ja se kujdesh mra ina, marrësh se papens nuk ban. Apo, a lejon ta më thon diku çështojë? Nëse je hoç, nëse do na këto xhallaponien, nëse je hoç apo je dietar apo pris, shikoj gjengja njerëzit. Apo donë, ka mundësi më planum në Islam, domethënë këo vlem pas çadeti. Problemi pa sa dhe dalje është sharqi se diskutohet asnjëherë. Andaj pejgamberi alayhi sallallahu selam e ka më në plot pediatar se ka përmend h ibn Urajeh bim Ibn Hazm qalan Sheikhul Islam Ibn Taymiyah se lejohet pranimi i fejes së njeriu nëse kush zon diçka prej, kush zon diçka prej ë veprave. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alayhi wasallam ë e, e ka pas tradit që kur e ka pranuar diqush feën, te pejgamberi sallallahu Me Me uzuë mfej Por që mu ka ardi kujsh e ka branu e fejen Edhe pengamberi a.s. I ka thonë dikujt Mësoj e tash vë lavin tanë Se kështë di Allimuhu l-Quran Allimuhu l-Quran Mësoj janë i tani vë lavin tanë Vë lavit juve Quranen Qa argumenton dhe zë kjo Dhe tash ras të i ka shumë dhe zë Abo Andaj Kër ka ardi kujsh e ka branu fejen Pe mësëm ka thonë Mësoj e fejen tash Ka ardi njëri Qish ka ardi nga e uh, Umair Ibnu Wahbi kur ka ardë në Vrapë nga Medinë sallallahu alejhi dhe mëson rastërisht jetë. Edhe i ka thënë uh, "En'am sabahan". A von? Të shndonas asnjë lloj mirëmungjesi. Edhe nëse nuk ka thënë, e ka ndrua Allahu, e ka thënë "Salamu aleikum". Ka thënë "Ki selame i ri". Ka thënë "Mirëmungjesi". Edhe nëse nuk ka thënë, Allahu e ka thënë më të mirë se kjo. Edhe pasaj e ka pranuar fejen, e kuj ka pranuar fejen, i ka thënë "Son e ket lavin e Juve". Msonë që lovin, ajo, kë ka qenë drejt traditës së pejgamberisallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi sallallahu selam e ka pas e, traditë të në sekord dikush, dedi ka, ka thonë ja rasulullah, para se mund të kon musliman, i ku mbao do betime. Atu të, të mi çon vën, ka një njeri i ka thonë pejgamberi sami ja rasulullah, para se marrun e mund të bëj musliman, para se ku ia ngon shka, pagan. Ku mbao be se ka më bë omre, se radh ka më omre to kon pagan. Ka qenë shkame votash si muslima? te musliman, ka qenë çojën vend. Ka Othetri ka thonë ja Resullullah, kur ju mkon i jonënt, pa besimtar, ka thonë baj çamir. Jepse sadaka i nimoja njerzit. A ja xejun e ktan Islam? I ka thonë me sam, eslemtu alama eslafte min el khair. Ke hin Islam me khair ishka ke po mahara. Ke çka argumenton Zot se khairin çka e ban pa Islam po vonë hinën Islam ta llogarit Allahu xhelwala është problemi rova ta fjesa Allahu te bareke ve te ala qe doze ka dhe shum premtimeve tani koha nuk na nuk na premton per raste qe kan transmetuar dhe me kta e perfundojna e bi rafi ka ard te peigamberi sallallahu alajin no ko ne marrveshjes e, e kan bos me arabet me kurisht ka ard edhe i ka thon peigamberi alayhi sallallahu alajin e ka prui islamin edhe i ka thon peigamberi alayhi sallallahu alajin s'du mu kiti te popullit jan a ka shenjje marrveshjes nese vjen dikush pagan E pranon fejen të tjo Muhammed tina e këthane i dhata Edhe kje ka pranon fejen ebu Rafi Edhe ka thon njër e sënës dhu më këthijen Anjër ka orë delegat A thar i ka thon për njën sam Inni la e khisu bil aht Wa la ahbisu l-buruda Wa lakin irgjë Fa in kana fi nefsik alledhi fi nefsik al-an Fa rgjë I ka thon për njën sam Ijo Une besën e maj Edhe une delegatët nuk i maj Nuk i nauli Unë ambasadori nuk e nali Këtheu të shpija jote Nëse edhe masit mirë dhe zhvesh me poplin tanë E gjenë në shpirtin tanë Qikët islam, hajde prap Shikët vëzër Kjo besë e ma dhe Muhammed iseselim Ka arë njeri Në marveshje ka posë për muslam Po erë ma këtheu Edhe nëse ma dhe musliman Ki ka thonë musum këtheja rësullallah Shës po du mu këthi Ka thonë po unë e ma i be fjale Unë e ma i fjale Shka këtheu Plus, kësa e ambasadorët, kanë që ambasadorët. Shoktau, zhveshë u prej ambasadorët, zhveshë u prej të shinojt delegat, miru vesh me boblin tanë, hajde pastajt. Gjua gjempre tani lavash apo nga më sa më ka pas me muslimanat eri kjo gazel ka dhe shumë raste por se koha ka mbaruar lush pe allahun te bareke ota che allah u jilwala namon sonje te sillemi mir me te rit te muslimaneve ve atyre te cilat in fe te rit lush pe allahun te bareke ota che allah u jilwala namon sonje ta profesojna islamin ashtu si qi ka hije allahu da penga be sallallahu alejhi wasallam te fe se satina lush pe allahun te bareke ota che allah u jilwala ojerimin ton allahu taban qabul نماز ان تو نطلب يتون على لوت يتون الله تيبان قبول مستا ختن الله جلوه براءه ان شاء الله تبارك ود ان شاء الله جلوتنا من صرمه مريناتن القدريت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين